ak Bidaoaldeko herri mugmen duen irratsaioak. Pausu mediak eta antxeta irrratiak ekoiztutako emankizunak. ezorke estu berko dugu saioa, zere nesginen zuzenean. Bai bai, zuzenean ginen baina lanatu zait grabatzen jartzea eta nola saio hau errepikatzen den, ba, bihar edo gaur, e, aste azkenean entzuten ari bazarete, ba ez duzutela entzun egin dugun sarrera. Berdan ongietorriak chingurriozakera. Vale, behin. eskerrik asko berdin. Berreiro ere teknologiaren menpe, eta eh? orain lan-extra eh? lan eskatzen diguzu, egitea. Eh? <gülüyor> bueno, lan-extra txikilla, zeren besteri gabea ipatuko dugu, gure lehen biziko gaia, eh, joan den larun batean, arrasaten egondako manifestazio hori izango dela, atxetearen edo abiedad trenaren orkako manifestazio hori, eta zer duzu horren inguran esateko, biak egon ginen bertan, Bueno, posto nindu en su hori guztea, limoi. Ez nuen espero, ez? Ez nuen espero, ez, egia san. Ez que niko horrein digan, ez, alantza ditu desarroismoaren kontu guzti horrekin, alde bat eti, bueno, ba, ikizu te teknologia berrilaketa bat, de xente gustatzen dizkiala, ez? Ba, esaten dut. Sorpresa, bueno, onan iretzako bueno, izan zela. Jo nintzen, behartua, behartua jo nintzen, zeren junbarra nintzen, horrelako ba, erreportai bat egiteko, gaina gero entzungo dugun erreportaia, baina ikusi ikutzu erreportai horretan, ba, nire ikuspeia ere bai nolabait ba, plazaratu dudala, eta askenean, ba, kaleratzen dena erreportai horretan da, hor kriston ba, kostra eta jipi pila zeudela. Beraz, eh, antzeta irratiak ere iten du kasetaitza tendenzioso baiez, nostri deiten hori ezta? Hori da gaur egun modan dagoena goena eta zingera hortika. Ez gara eskapatzen nes, es, ez, eta irrationetan nes, nes, nes. ere, baina baina. Zer uste zenun? Bueno, uste nuen beresia ginela eta holako ez ginela. Hori erratze. kontatu genizun, hemen saio bat egin eh, zezazun ze, ze, ze, ze, ze, baina dena gezurra zen. Dena gezurra, ez da, beti bezala. Bueno, txiko, diogu, tontakeria kesateari, ta kontatuko dugu pixka, arrasaten egon zela manifestazio hori, zen bat pertsona ziren. Bueno, optimistek, ziote, irumila, lau mila lagun. Ni leku, ni que... nun bait, irakurri dut ehundaka pertsona, baina eundaka pertsona, e, eh, eh, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, txiki, e, Eh, Irakurrenun bi mila bosteun, egia izan daiteke. Eta da, nahiko, bueno, zehatzak, errekuentoak iterakoan, nahiko zehatza izateko ospea tokaten kazetariak mm -hmm. orduan izan daiteke, eulako zerbait, niko hori esango nuke. Ez dago, Gaizki, ez, ozak jende... Gurbiltzen nahi, dela nahikoa realitateari. Ez dago, mm -hmm. Gaizki, 2021 pertsonea gotearena, ba hori, abia trenaren horkako manifestazio batetan. Bueno, egia san askoze, handiagoak ikusi ditugu. Eta ikusi ditugu gora indikana. Eta ikusiko ditugu, nik uste dut e, ez dela en Gaizki, daramagulako magulako nahiko denboraldi lasaia mobilizazi dago kienez, mm -hmm. e, lanak ez, berriz, lanak aurrera di joaz. Nei baldemado's de vuelta Batman, tollosa inguru inguruan edo ordizia bea sain edo aramaio edo hor badokazu aukera ikusteko e, bertan bertatik e, zein izaten ari den momentu e, eragin bisuala eta eta zaratarena abiadurandiko trenarenaintza dela nena ez eta horin eh, dezakezu idei batez, ez zertaz garen hemen horretaz hitz egiten dugu dugunean baina bai esaten genuen bezala mobilizazioak daude nahiko etenda azkenbola honetan nikuzte du fase berri batean sartuko garela laister baina dena ez dago galduta inondik inora ere inundik inora Eta horren adierazle, ba, ba da, ez dakit entzun nahi duzun ja, edo pasatzen digun gure entzulei entzun dezaten, erreportai hori, hainbat agiri, hainbat bertsolari ere bai egondu ziren eta hainbat pertsona ba, manifa horretan parte hartu zutenak, ba, beraien lehloak eta bar, potatzen. Entzungu dugu? Ba, igual, ba, eta komentarioak gero. Hori, da, gero, tertulia, gero koitza Erriotak. Hiru be bikoitza Erriotsak.info. Guzi NRRH aukako manifestaziotara esezkertu leku ezber ditorizaten guztii. Aramaixoko bidea itsita iaia urte bete ta errepide berria ere etzaie atera merke bia duktoa posteak daude Mea txagarrita tente Ez txikitu duten bakarra Hori aitortu nezake Baina txikitu duten guztian Lagin bat izan daiteke Larai, larai, larai, larai lagin bat izan daiteke. Txarriaengainean eh jaurtitzen den izurritea porlanezko eta txikitzaile bakarra. Helen gazte bakar da baten mota duten bezala beste triskantza ugari daude eh gainean batzuk hasia beste batzuk proiektu gisa Eta guzti horren adibide bezala, ba, hemen dukiko dugu e, Jaizkibelko superportuaren aurkako kide bat e, salatzeko gure Euskal Herrian kosta zati gutxi batzu daudela oain dikan ukitzek, ukitz, eta belonaldiei, hurreko belonaldiei horrela utzi beharrian ba, ere beste behaien borlanezko hostailu, negoziozik egin hitzel batzuk jarri nahi duztela. Bezea eusko kaixo eta ongitorriak lurraren defensan dihardu zuen guzti hoi. Eta nekazal ere babestuz lanean aritzen zareten hoi. Zuzeink izen zeharka, inposatu nahi diguten, eredu zuntzitzale honen kaltetuak izan da ere, amorerik eman gabe tinko jarraitzen duzuen hoi. Azken amarkadan, jasangarritasun izenaren inguruko erabilpen adibide ugari ezagutu ditugu. Eta honekin batera, lenguai honek eskutatzen dituen ondorio eta realitateak sufritu eta konpartitu ditugu. Boroako zentrala, abi auramdiko trena, subieta eta olastiko errauskailuak, kastejongo zentral termikoa, eolikoen mendi industrializazioa, itoizko urtegia, plataforma logistikoak, errepidezaren etengabeko askundea, guztiek, imposak eta dute ardaz erritarron parte hartzearen gainetik eta legedi zein jarraibideen aurretik. Areztian aipatutako amaigabeko zerrenda honen aurrean aurkitzen da Jaizkibelgo superportua. Bi garren urtetik datorren proiektua dugu hau. Jaizkibelko mendiko itxaslabarretako naturgune paregabean kokatu nahian dabiltzen Aipatu behar da proiektu honen ondorioz kaltetuta izango litzaken zonalde hau Europako Natura Bimila Zarearen baitan eta orain arte egin diren antolamentu plan guztiengandik babestua dagoela. Agerian da, proiektu honen sustatzailek erabiltzen dituzten trikimailu eta azpijokoek ezin dutela eskutatu kanpokaia eraikitzeak suposatuko luken atentatu ekologikoa. Jaizkibel mendiaren paisaian, itxas lagarretan, itxasertzean eta itxasondoan dauzkan eragin ugari eta itzulezin jagatik. Oraindik basatia den eta naturaz gozatu daiteken gune liluragarria dugu hau. Bertako zen bizilagunek gozatzen duguna, hots uartzualdeako bailarako biriketako bat. Hormigoizeta burdinez dator. Chikisioa koktela, Nik onorarik ez dut ikusten eta kaltea itzela. Guk badakigu politikoei beste askori bezela, parte hartze eta olako itzez ahoa bete zaiela. Beraz herriak uste duenai, Itza eman dia zaiotela, larai, larai, larai, larai, itza eman dia zaiotela. gune askotan aurrak asita daudela begi da. Eta honekin batera, jendean etxipena geroetan handiagoa dela nabaritzen hasita gaude. Bestalde, esan beharra dago hiriburuetako sarrerak ez daudela definituta. Obrak ofizialki naguratu dituzten zati batzuetan ez direla hasi, eta hasita dauden tokietan oso motel dabiltzala. Habiadura handiko trena ez da inguru giroaren aurkako eraso bat bakarrik. Gerozez eta ezagunagoa zaigun bizarte ere du jakiemaen tresna ere bada. eta gaur egun daukagun krisi ekonomiko honetan ulertetezin egiten zaigu horrelako diru publikoaren xaunketan neuri gabeak. Behar-beharrezkoak ditugun zerbitzu publikoak gero eta baliabide ekonomiko gutxiago dituzte beharrez dugun proiektu bat ere erabaki dutelako gutxi batzuk. Hau honarte zinadaz. AHTA gelditu daiteke. Proiektu honen erekuntzalanek ingurumenean kaltelarriak eragiten ari bila, baina egitasmo mozuntzitzaio zuntzit, honen horzia oraindik zabalik dago. Gobernuek ahta alde egindako apustuak atzerazina dirudien arren Beran duaino lehen, alde batera gutzi beharko duten konmentzimendua daukagu. hz garapenaren oinarrian dagoen, garraio, ekonomia, lurralde eta gizarte eredua errotik eraman esina delako. Jendeari, mezua uzabaldu nahi diogu. Abiadura hundiko trenak gelditu daiteke eta geldituko dugu. Benetan gelditu daitekela sinisten dugulako. Lemoiz gelditu zen. Nafarrako tentsio altuko linea elektrikoak birrplanteatzea lortu da. Pasaiako superportuak inoiz baino sailtasun gehiago ditu. Orain baino lehen, arguio Zabala jasotzen duen azpiegitura honen inpozaketari esesko birigila emateko etorri gara ona. Azpiegitura honen obra gelditzea, gizarteari erabakitzeko eskubidea itzultzea eta gaur egungo eta lurralde antolak eta ereduaren inguruan eztabaida sozial zabal bat irekitzea eskatuko dugu. Ezkerra noi, argi gelditu da e, egitasmo guzti hauen atzean e, eredu oso bat dagoela eta borroka hauekin herrietan e, da antolatuz, herritarrak informatuz, e, argi salatu behi duguna eredu hori bera dela, gizarte eru hori dela ez duguna nahi. Eta noski beharrekin zartzen dituzten txikizio eta lapurreta guzti hauek. Horreatik, efendik handeia egiten dizuegu jarraitzeko, zuen inguruetan, bastarrak astintzen, antolatzen, lanak egiten, bai represioaren aurka, bai informazia zabaltzen, mendi behendimartxak edozerako ekimenak egiten, nolabait honi, buelta eman deza jogur. Mila ezker da hurrengo arte. Animo hasegi aurrera. Berriz kalera atera dugun Gure aldarrik apena Baten batzuei proposatzeko Aldatu dezaketena Behingoz gelditu eskabadorak zuntxik eta euren trena paparra jeitxi patrikak ustu ta eskatu barkamena hori da herri honetan egin daiteken obra honena larai, larai, larai, larai. Daiteken obra honena Entzun! Antxeta! Izatea! Ah. Baina bueno, bortxe izan dugu Erreportai hori abia durandiko trenaren aurkako manifestazioarena Ahots politak entzuten ziren ba, Naiko hongi portatu zehali mohi Bai Mesin zure gehatu. Bueno, es en ensayo en el. Me quedé en sungo en un. Hace confianza, hace confianza Gucci, Gucci Bueno, Ventzat. Ba ez da tertulia pizkatei naiz ezanula, esaten zenun, ez, zen ez da nahi duzun serbait komentatu. Ni badago gauza bat, te... bai, polita iruditu zitzai dena beste batzuen artean. Eta bueno, ez da seguraki lehenengo aldia arabia trenaren aurkako ekimen batera manifestazio, manifestazio batetan edo egiten dena, baina beste azpiegitura batzu badaude, ba ingurugiroa txikitzen, gizartea txikitzen baita ere, eta horren aipamena bereziki egin zen, hor egon zen ba Jaizkibel bizirikeko kide bat mintzatzen e, superportuaz. Eta, bueno, azkenia norriko irudikatzen da pixka bat, eh, gizarte eredu bat proposatzen dutela azpegitura hauek, eta biadur handiko trenaren aurka egotea, ba, gizarte eredu oso horren naurka egotea dela, eta beste baten alde egitea dela, ez? Bai, eta askotan hartzen ditugu azpegitura hauek banan-bana, beraien hartian harremanatuak egongo ez balira bezala, baina egia, egia esan oso harremanatutak daude Adibidez, eh, Superportu Abiaduran dikotunarekin, guztiz. Zerren? Harreman ja, hori oso ondo irudikatzen da leson, ez da? Hori da, hori da eta... Gure hurrengo elkarrizketa. Hemendikan... Nola, nolako autopromoa eiten dugun, eh? Hori da, hori da. Zer nolako saioa prestatzen ditugun hor... Autokalanbolista, geha. <laughs> bai, hori da. Hor ba, egin nahi duten plataforma logistiko itzel hori. Eh, izango litzateke, pues, superportu eta biadurantiko trenaren arteko lotu ne, edo mm -hmm. bueno, geltokia ez. Bien, arteko eta gero merkantziak orruzteko gune harraldo, ja. Mm -hmm. Eta horren kontra, larun bat honetan antolatzen da mendimartxa bat eta horren inguruan arituko gera horrengo minutetan, baina hori baino lehen, ondu iruditzen bazeizu, bajarriko dut, e, ekimen hori iragartzen duen kuina. Osungi. Plataforma logistikoa, Plataforma logistikoa, 180 hektarea nekasa okupatuko lituzke Lezo, lezo eta Oiartzunko udaleraretan. Nekasa lurrak behar ditugulako, Gantzurizketan proiektu txikitzaierik ez, ez ekainaren 18an larunbata, ibilaldi informatiboak Hirtera Goizeko 10etan plazatik plasatik. Urrullo, Berrikoetxe. Bakarrastegi, Bakarrastegi, Granada, bakarra. Nada, Avendaño. Eta Itxue baserri eta Lur kaltetuetatik zehar. Amaiketakoa Itxuen. Bertsolarriak. Bertako baserrien sagardoa. Amaiera ordu bat erdietan errekalde auzoko topoaran gertokian. Leitzudes kedan, proiektu txikita ieri, E L E S. Animatsaitz. Gustio gara, kaltetua. gara, kaltetua. Gustio Berdas plan polita aurrengo larun baterako. Bai, eta hori ez da dena. Izan ere, erabiko banu marketing geure ekimenak iragartzeko. Erabili, erabili. Hau ze izango luke? Gu geu kodeatzen dugu zure aisialdia, serenbitu limoi bitu, limo, zelako larun bat borobia pasa zaitezke hurrengo larun bata, eh? Ver, bota bota. Zendabi sí? Ba hartzen dugu, hartzen duzu trena edo topo, ekotzea mugitu gabe, beha, mugitu behar izan gabe, e, joaten zea lezoko plazara, hori zugarrizko jende jatorrarekin nahiten duzu topo, eta joaten zea, bat batera mendira, bueltan lasai, gainera, hola, alperren egina, eh? Osta, ez ez bat ere matxaka, eh? Jendea saltzen, kristonatza, salpen nonak, eh, eh, nahiko pedagogikoak, eh, gainera ikasi ingo duzu, Eta ja hola nahiko egarri edo sentitzen za zare, desarenian etorriko zaizkizu zaizkizu eh? bas, bertako zagardoarekin bertako gaztaz, iurazki, goxua baserri ogia hm? Zer gehiago nahi duzu? Zer gehiago eskatu daiteke. Hori da. Ez? Eta guzti hori gainea pues, amal urra defenditzen eta beste gizarte ere dugu baten gale egite. Eta musutruk. Musutru. Gainea musutruk gaur egun. Eh? A ber, ba, ba, ba. Gaur egun musutruk ez da, ez da gutxi. Beraz pintxoajan nahi baditu zute. Junzaitz ba, <laughs> Eta bueno, bueltatzen zea, Eta ezaten, eta ia, gutxi gorabera bera, Baskal ordua da. Eta duzu, bueno, hori dena bertsolariak lariak entzun ondoren, eh? Aztu mm -hmm. zait, baina... Eta ezaten duzu, bueno, orain, Baskaltzera joango nintzateke guztora gainera hori eh, ongi, ongi akompainatua. Mm -hmm. Eta ara nun, aurkitzen duzu dagola laizugarrizko herri baskari guapoa ernanin, bertso baskaria gainera. Eta, bueno, nork antolatua, babaita ere atxeten inguruan daritza Gipioin. noiek, bai, bai, bai, bai. Oietako batzuk, orain honetan, salatzeko e, pues, e, atxeteren alt, alka borrokatu duten batzuek jaso duten, erre, jaso dituzten errepresaliak edo errepresioa. Mm -hmm. Egingo dago izian, txosten baten... E, Txosten baten aurkezpena, baina jangoikoa basea eta ubikuitate doaina ez baldin baduzu, ez zin zea bietara joan orduan e. aukeratu behar duzu. Hmm. Agian alperrentzako planona izan daiteke ere, bai, <laughs> horrez, bantzuteko. Eta gero, herri baskari, esan dugun bezala, gero arratsaldean gauza gehi daude, baina ez nahi zoloitzen. Eta <laughs> Orla, ean, marketing, marketing hori hau marketing, marketingkan baina hori, jabizkad, niah! Biskara realistena da. ere, pues nahi duena, begira, o sea, beste vuelta bat mendira Joan, kafe bat hartzera edo ondartzera ere. Bai, tare pipa eh, joan batia. daiteke. Eta gero gauean, bueno, eta u entzun ongi bidaso atzengu dialdeko entzule. Estrikaia joko du ernanin, Estrikaia nor eta estrikaia. Eta ez bakarrik estrikaia, estrikaia, eh? Eta ez estrikaia, cop. Taldeak ere joko du. Mm? Gustio eta kontra. Gustio eta hacheteran kontra. Dira. Orduan beha iekatzetaren kontrabalima daude... Piojo zoaik dira. Ba gukere, guberen, nola ez. Eta, eta bueno, bai beha ematen du daukazula piojo ekin zerren ma... Berezia. Estua edo zer, zen, zerrela eta... Zerrela eta... Zorriak, zorriak, zorriak. edo zorrak dituzo edo zorriak. Zorriak eta zorrak. Zorriak eta zorrak. Bueno, pues urrengo gaiari ekingo diogu. Baina nori baino lehen, atxearen pixka bat musika entzunez, ez? Adoz. Ez dut kopen edoztrikaiaren musika jarriko, akazu urrengo atxe denean, prestatzen dut? Adoz, hor duan utzen dazu, utzeko idazu musika ondoren gaiaren ork egiten? Hori Vale. naci sag 경찰 Francoticatua Altri asko Nacet resol Na pan. Mayitan我跟你 Imigaren Meguchi beta Astatuta anti-pikini 식at Andrea Hu. Gitejdie. Billaِ A student. La FImission. Goti? Snarko. Dea 수 emigaren. Na Giteajuna. Broto Aنا. Na. Na. Zbun fotovokken ingute. Guesan TV Harba. Billa. adoca. Bol Harbaq Hyundai Nd sedo. Kinga. Billa. Maleta.se. Rao. Maaguru Malei.sa. Zara nahi zemean Barintzen, ez dintzen iragan Baserri lurra abiadura handiz ari da dezagertzen. Baiara eman korrenak, aspaldi izan ziren hormigonatuak industrialdeak eratzeko eta gaur bizirik geratzen den nekazal lur aberatsa oso egoera larrian dago. Gantzurizketan egin nahi duten plataforma logistikoak, adibidez, euntal arogei hektarea nekazari lur desagerraraziko luke eta hogeita bi etxalde eta etxebizitza betirako suntzitko lituzke horlanak. Hori al da belaunaz belaun aldiz belaunaldi, lurra zaindu eta landatu dutenek merezi duten ordaina? Bertako baserritarrei esker mantendu dira larreak, landak, baiarak, errekak, zuaitzak eta landare sastraka eta mota guztietako animaliak bizi dira beraiek txukundutako ekosisteman. Hori dena hormigoiz gainezka da hor, hori dena hormigoiz gainezka da etorkizunerako naidugun fisonomia euskal herrirako Alax, alaxe bada bioz gabe bilakatu gara eta gai honetaz hitz e, egiteko daukagu gorain intzuko e, duzue Josu Pikabeari lesoko lagunari egindako elkarrizketa. bera izan baita datorren larun batean egingo den gaintsuriketako mendimartzaren antolatzaileetako bat Taberak berak nahizuen, emendikan jendeari bueno, jendearian gara joateko, bera zantzun dizaiogun. zua, lurraren gura, gure paradisoa. Plataforma logistikoak... Plataforma logistikoak... logistikoak, logistikoak, logistikoak Eunda laro goiektarean, eka zaldur, okupatuko lituzke, lezo eta, eta oi hartzuko Bai, bueno, ba... Eh, Larrun batan ondako martxa, bueno, ba... ba bi elguru ditu ez? Ba, bueno, alde batetik... Ba, informatzea... Ba, orde, eh, gantxurizketan... Egin azmodo dituzten proiektu eguruz... Ba, bueno, ba, ahidez, ba, e, donosti aldeko, birazo aldeko lurralde zatikako planak, ba, horreik usten du hor gantxurizketa e, lefo ere muhortan, o sea, bai, bueno, lefo eta oiasungo gau galerri etan, da laro hektariatako plataforma logistiko bat. Eta, bueno, ba, plataforma logistiko hoi, ba, bueno, izango ditzake, ba, ba, alde batetikan... Eh, Merkantzien geltoki intermodal bat, osea bueno, trenaren geltokia. Geltoki horrek izango luke lotura havia dura havia durandiko trenarekin, ba hoiazingo arraua auzepikamarraena eta gero ba hor ba izango litzake ba ba azpiegitura desberdinen lotura, eh? Ba, bai errepide sarea, bueno, errepide sarea berria eta baita bajeskiorrago superportua egin, ez? Orduan ba, bueno, hortan gertatzen da, ba, bueno, a ba, e, Criston Azpiagirre tutela keta egongo lizakela, ez? Ba, hau baliz. Eta bueno, ba, hor, ba, guzti hori da Baserrilurra, lurra, e, dia oso lurronak de Eta bueno, alde batetik ba, hori informatuko dugu, ba, proiektu guztia horren inguruan eta ha beserretiban da hirua pizka bat ba jendear jabezea ba badurrawek ez ba nekasaritzarako ba, ba, durabek, garrantzia, ba, ba, ba garrantzia eta bueno ba gurutzetan ba, gorde ber ditugula eta bueno, bakarri ba, erabilpen hori e, nonder saiela esutzen dugu orrun ba bueno martxaren helburuak hoeak izango dirateke Josu, zenbat baserritar eta zenbat baserri izango lirateke kaltetuak proiektu honekin? Bea? Josu, zenbat baserritar eta zenbat baserri suertatuko lirateke kaltetuak proiektu honekin? Bai, bueno, ba, horrein dikant, e, ez dakik porque, bueno, proiektua e, iratzi gabe dago, baina, bueno, e, intermodar ekin bakarrik, Ba, Intermodala izango ditzake, ba, geltoki luze bat, ba, e, kilometroko luzea eta egunak abaztu gola zabalera. Eta, bueno, bakarri geltokiarekin, e, bueno, ba, etorlur, da, bueno, enpresa publiko bat, e, e, forbalduniko enpresa bat. Ba, bueno, etorlurrek esan duenez, ba, hori, inventario bat egiten, ba, oitabi etxe bizitza... E, bueno, baserri eta etxe, e, bota mozakoritzeteke. E, Hoy bakarri intermodala, porque gero ba, esan dizuten bezala, ba daude loturak, e, lotura asoziarekin, eh bat ene bat, e, berria, eh justu Herriondo bailaratik eta gain zuzketa gainaraino. Eta bueno, ba nahizta, bueno, rei, informazioa ez di ai e, argitagarri ezatzen, baino Pintzatzen dugu ba, beste lau edo bost ba, zerri ere bai, e, orra rapatzen ditutela erdi-erdian, eta beste morro bat, ba, gillan amarrama bost, ba, zerri eta etxe ba, gelituko olidateke ba, itxota ba, ba, errepideen eta plataforma tartean. Ez. Orduan, bueno, da, kopuru handia, ba, zainiteke ba, ba, lezoko e, ba, zerrian erdiak edo afektatuak izango olidateke da. Zer esaten dute baserritarrek egitasmo mohon buruz. Nola? Zer esaten dute baserritarrek egitasmo mohon buruz. Zer pentsatzen duteen? Bai. Bai. Bueno, eh, gertatzen daba, e, aurreko hilabete hauetan, ba, bueno, o sea, Juan, eh, Juan Zaire etor e lur, enpresa publiko hau, ba, Juan Dila etxezetxe, baserri, baserri, ba, esan ez, ba, hor ba, ba, ba proiektu bera eta bueno bai eh presioa sartzen, ez? Eh Eta bueno, asko bai daude, pues el lurtuta, se miatzatu die, baso dute, ez da dituzte eta etxeak ba expropiatuak izango dieela. Eta bueno, au, bueno, e, pues manipulazio balaz, esikatan, bueno, orain dikan e, Guztiago, aprobatu gabe dago, ez dago proiektua, proiekturik idatzita ere eta, bueno, ba, e, adibidez, ba, Lurralde txatikako plana, ba, hoi, bueno, PTP famosua bero, ba, bueno, hor e, horre ikusten da, e, bueno, marraztu dute plataforma logistikoa ordena, baina hori jo dago alegazio epean. Eta bueno, ba, e barruan ba milak eta milak alegazio orkestu dira. Ba, honen eh e, bizalien atletikan ba, bueno, alegazio mordo bat dira. Eta beroa, ba, proiektu hau gauzatzeko, ba, bueno, e, framitazio guztiare, ba, ba, jo, e, ba, bueno, framizazio ere ba joko luke, ez? demostratu berute ba bideragarritasun ekonomikua, egindari dute inguru-birusaldetika ama impactuen azterketa eta gauzak eta eh proiektu la SQA, bueno, e, egin gabela eta bueno, aurrera jarraituko ba lu proiektuak, ba bueno, eh izango luke, ez? Orduan, ba baserritarai dena presioa zen, ba terrena Eta, bueno, ba, bai daude haserre asko asko, bentsat, eta... ...gado, claro, ba, ikusten dutelako... E, ...pues, diputazioa ba, edo, atzerti dauden erakundiak, nahi ditutela, terrenuak eskuratu, e, ...pues, alik eta merkeen, ...eta, pues, hemen ikurte batzuk gara, ...ba, terrenu horiek, ba, hausatzen badia proiektu horiek, ...ba, askoz, diru... ...biru pila askoz gaiago bali joko dute, horgun... ...klaro hori... E, ...bazaren eta ez dira tontoak eta... ...eantzen man dute ba hori... ...ba hori operazio espekulatiboak e, dagoela honen datzean, ez? Eta, bueno, gainan nahi diepagatu, ba... ...hori bueno, ba, bat terreno... E, ...rural bezala, ez? Ba dela... E, ...presioi ba juena. Eta horgun, ba, ba... bueno, haure batetik azerre daude esperantzarekin ere bai, ba ber giltzuko uteden, baino eta ba, bueno, asko ba ekipenakekin, es ez, ba ezaten uteden, ba bueno, aurrera baldimarikoa, ba ezingo dutela zer egin, eh onorka ta bueno, ba pixka bat ba hola daude, baino, baino, baino bai daude haser, bai. Aude, azerre, bai. Ta zer eskaini diete truke, diruaz aparte, non bizi behar dute baserritarrauek? Nola, erpikatume zer Ta Zer eskaini diete, diruaz aparte, bere txaldeak ustearen truke, zer eskaini diete? Bueno, oraindik eskaini ez diete, zer eskaini. E, egin dute inventariatu eta orain oraindik baiatetan, beste enpresa bat, zer bataz e, izan adunenak, Ba, bueno, Hau da, kutsaren zako eta lan egiten enpresa bat, ba, hipotekak eta balorazen, ba, horiek egingo dute balorazio ekonomikua. Eta, bueno, ba, horrekin beraiak ezakite, ez, ez da zer eskeiniko dien. Eta, bueno, gehienez ere, ba, baserri, baserri batzuk, ba, esplotazio alaukatenak, esplota eta pues, hoiek gehienez eskeiniko lieteketan, ba, igual beste toki batean eh pues kilometro askotala, eh? Hoy da, eh enpresa esan zuena. Bertatzen da ba, ba asko, ba pues, e, horren aurrian ba ez dute jarraituko. Eh baserriko aktibitatearekin ba bueno, da, o, e, jende asko ba, adinekoa e, eta bueno, sabe, baita instalazio berri bat eh Ba ere eta eta ezakizuma kilometrotara eta, bueno, bezala de baserri jabakigun nola dagoen gaur egun, ba aktibidade ekonomiko bezala, ba, ba ez dala oso, oso rentablea, eba baserri txiki entzertzaola eta, bueno, ba horrek, ba honeko mendatuko dituke, ba, ba ya desagertzea, edo guztea, ez, e, baserri tarri bizin modua eta esplotazioa. Plataforma logístico honek isugarrizko ere gain kaltegarria aukiko luke inguru giroan ere, ezta? Josu? Bai. Bai, boss, ere itur egin egontziaan eta baseritzarrak eta bueno, herritar batzuk eta hala eta claro, e, bai, bakarrik izegidezun ba e, lurren balioaz, ez? Osa, e, osea, bakarrik baloratzen zuten terrenoak eta bueno, terrenoekin batera, claro, galduko hori larteke hor, bueno, eh pisonerabina izango luke. Ba, bai paisajian, eh paisajen ikosedua dagoela, eh daude ekosistema oso berazak, pues ha diru alzadiak, eh pues haskilu e, ego magalet kristian errekatzoa beta, ba, daude alzadi singuratuak. Eta hori da ba habitat bat nabeskura ba da dagoena, teoriaan. Eta bueno, e, Bailek azalurrak, enoski, e, lurroien produktibitatea, eta baitale e, gizakien osasunian, ez. Eta, bueno, ba, horre dago iterketa batek ginean, estilo de evaluación, hor, e, PTParen sostenian dagona, eta aipatzen du, ba, bai, oseak, e, rekurso guzti joek, naturalistikoak, kulturalak, e eh ni casa eh izango lurtekeela eh kalke, o sea, osolarria eh izulezina eta eta e, permanente, bueno, reversibile digo, permanente y eta irrekuperable. Ordun vamos, dugu, hacer luego a kaltetulak ez irala bakarrik E, Lurkabeak eta ba, zerritarrak, altetua azken zinean izagoela ba, biztan, biztan lego osoa, ez. Eta, bueno, ba, diur eze, e, osasunai dago kionez, ba, bueno, ba, hortikan ba, nahi dutela bideratu, e, iparraldeen HT egiten lan bitartian, ba, e, trafic, e, trenen trafiko guztia, ez. Eta, argun, ba, egunia, ba, egun, ba egun tren pasako irateke, Eta berei, diote xoztenean, ba, ba, ezingo dutela bermatu, ba, e, zara eta maila mantenduko denik e, legeak agintzen duen e, limite horietan, ez? Hori alde batetik. Eta, bueno, gero errekat, errekat, akuiferoak, e, zenbait espezien, ba, daudenak, ba, bueno, dena izango zen, ba, kalte bat, ba, ba itziulez ina, ez? Bale, Josu, ba, bueno, Josu, barkatu. Eh, Moztu behar dugu hemen Bale <risa> Sentitzen dugu, baina Hori ja ez dugu denbora gehiagorik Bale, ba Bale, ba, hori Bale, bueno. ba, animatuz ba. <risa> <risa> Ikara garrizkoan apasar Zarturatu gabe, horondate unguztuia, apurtu zentu gabe, burrizko xugezarra, dena utxia zakarte, herriaren izak, baliorik ez daukane. Sanetara, tara muntu e diramagurtu ere chic que en sacó canterique sempro izenean anni se ne andi Ala ritarei la forse pure non c'è una all'aere tu te ci sei né nada Ba, hemen daukat Bea kantatzen, ez da ala. Bueno, saiatzen kantatzen bai. Batxingurri hotxak entzuten ari zarete, hantxeterratiaren xintonian laroita bederatzi.sazpi eta laroita mar.bost.femen Eta, laro eta, mar eta gora naziko dugu, bat deialdi hori, larun bat honetan gaintzurizketan mendimartxa informatiboa, maiketakoa, eta bar, luze bat. Izanenda. eta gero hernanin er kateak txikitu eguna horre er er aurkeztuko baita atxeteren aurka borrokatu duten kide asko jaso izan dako errepresioa eta horren inguruan egingo da txosten baten aurkezpena eta hori izango da goizian gero eguerdian egongo da herri bertso baskaria oso merkea 6 e, euro daude etiketak salgai azian Eta gero arratsaldeko ez zazpitan, manifa bat egongo da Ernanin erna, egongo da Ernanin zerhar errepresioa salatuz eta gagoean e, estrikaia eta koP talde kontzertua egongo da eta horretarako tikketak e, kasian ere daude salgai. Krizon plana beraz larun bat hontarako eta kriton plana ere bai hurrengo minututa harako zeren hemen dago, Zuek denok, espero zenuten atala. Engabea. Ba, Retegia. <girrisa> Hori da. Beraz, zer dugu gaurko? Bueno, daukagu urte ezkundeak baino ilabete lehenago. Eh, Bere nahi eh, patuko ez du da, negunkari batean, Lucio, Lucio Hernando, portu... Eta otuzkundeak ematen dute, barretegi luze eta zabalbaterako, eh? <laughs> haizu zen ere, haizu zen bueno, lehenago, hau eh? dator lehenago. Lucio Hernando da portu agintari berriak, berak esandakoak dakoak hause da. Botasun elkarrizketa batean eh, pasaarren auzoki den gehien gehiengoa, superportuaren alde dago, baina ezkoaren aldekoak asko ze dira. <risa> <risa> claro, berak, eh, berak zuen susmatzen horti gutxiira hautezkundeen ondorioz, gehiengo absoluto... Batengatik eman zioten e, auzokide berak ditutako auzokire gutxi eta zara atatssu hauek e, kasutatez e, hauteskundetan eman zioten e, gehiengo absoluto superportuari ez dut esatera auartu zen koalizio bakarrari.. Ez er gutxi espero zuen gure portuagintari berriak olako emaitzak zirazzki. Eta orain daukagu berri bat? Kristorena. Kristorena. Miguel Ona edo Miguel Buen joan zaigu portu agintaritzatik. Txaloak, karo baietz. Eta ez hori bakarrik. Bere aurpegi itzela ikusi ondoren asteak asteetan zehar, autobusetako markezinetan ze hor ere bitzu. garraio publikoa erabiltzen dugun dugunen ordaina zein den politikarien aurpegiak ikuste hor aur, autobusaren ze gadenian. Hmm? Edo etxra ere hoatu zuten bere aurpegia, hori gertatu ondoren ez da izango ahaldun nagusia uh -huh. hori bai dardarka zaitezkete zeren eta izango da Euskadiko Zailburu e, barne Zailburu Uztur, bai, Zailburu ez baizik eta mm, ordezko Ordezko, barnez alburu, ordezkoa. <tos> <tos> <tos> bueno, berataz ez geha libratuko, baina gutxienez... Bintza piskatu rutigo. Bai, o, piskatu rutigo, rutigo espero desagun berorpegia, hain maiz, hain maiz ez ikustea, baina guazen gogoratzera bere hitz batzuk, eh, baitare hautezkundeak, baina lehen botatakoak, esan zuen... E, ziur nago bi mila zazpiko garaipena. Eta hitz egiten ari zen, e, irurogeita zei mila botoi buruz, e, ziur nago e, garaipen itzelau errepikatuko dudala, hauteskunde hauetan. <gülüyor> Eta, bueno, kondutan hartu, zer zeride hitzen zion garaipen itzela, eta bitu benetan garaipena lortu duten lagunak orain e, forbaldundian daudenak, izan ziren egun eta mila boto. <risa> zeride deitzen diogu garaipena, konbeni zaigunean, ez da, e, itzela, eta, bueno, Ez dute gure Miguel Ona utzi nahi, berak botatako eh, esaldi bat aipatu gabe, baina naho ezin dut Itzuli, ezin dut Euskaratulimai, ezin dut Euskaratuz entitzen dut, bota behar dut Gazteleraz. Bueno, esan zuen, puedo ser como un perro de presa, siago traba en un gueso, lo tiene muy dificil para escapar. Hori botasuen, apirillaren bederatzean gazteleraz. <risa> Nik uste merezidula errepikatzea. Puedo ser como un perro de presa, si un hueso, lo tiene muy para escapar. O, bueno, es mira, mi... gure, gure politikari... Es dugu Miguelona abandonatuko abandona bere, bere, bere bitxikeri bat bota gabe, esan zuen hilabete berean, esan zuen lurra honekiko maite minuta nago. Eta nire bete beharra gauza guztien gainetik lurra hau defendatzea da. <risa> Badak egu zein bere kompromisoa, ez? Lurrarekin lurra auskaioa, eta jazki belgo superportu da, plataforma logistikoa noski. <risa> bueno, eta bitxikeria hauekin jarra hituz, orain, entzungo dugu, gure... Andoni salvaje de arriba, botatakoak. Hori ere azaldu berduzu salvaje de arriba, a ber. A ber, limoi. salvaje esul... basati. Basa. Basa de arriba? Arriba goiti. Oh, Basa songi. goiti, asa goiti. Horrek ere farramezi tu. Bueno, eh, Andoni salvaje de arriba, orso, orso que eskatuta dabil, azken bolada honetan koalizio on bat deno da que un koalizio bate de autozkundeak Kerediko arena besala es, ipatuz du ondoren, bueno, esaten duelako eramango gaituztela erdi arora. <risa> bai, bai, bai. Dabiltza esaten. E, bueno, erdi arora, eramango dutela Euskadi, e, galduko dugula etorkizunerako trena, hori <risa> Pako Lopezek esan dakoa, atzo. Eta, bueno, e, bertan, osea, geldiarazi nahi dutela Euskadi, hori dabil esaten denbora eta gure irudikoz bildurtuak daude. <risa> hori zuretzat izan da, eh? Hori <risa> da, hori da, bildur handila, bildur handila sumatzen da hortikan, espero dezagun bildur hori, eh, bueno, eh, jakengo duzuenez, entzailoa humaiz entzuten duzuena, beraien bildurra, desarrollisten bildurra, gure itxarropena da. Ordan espero dezagun benetan lurralde antolaketako politika eh, bira, bira izugarria izango duela. Eta ez dugu uste horrek eh, erdiarora itzultzea esan nahiko duenik, zen gure irudikoz erdiarokoak dira momentu honetan, adibidez, aviadurandiko trenan lanean eh, ari diren langileen migranteen baldintzak, eh, lan baldintzak ez dakigu erdiarokoak edo Oi, oh, txaloa zu deretxa dira, bea. Industrializazioaren eskerritzako limea Eta, eta maitu beharko bai. dugu bai. Bukatu bueno, zehizu e, roioa Bakarrik bai e, ja, Maitzeko hori agian industrializazio gareko baldintzak Baina hori bai dela Benetan atzera joatea Momentu honetan gauden egoera Bai dela atzera jotzea Beraz e, nahiago dugu Benetan behar dugu Prometiutako aldaketa Eta horrekin eta bizko txobatekin oh, Bihar arratxaldeko sortziak arte Eta Au, horrengo astere erarte Ayó, Ondo se que, ayó. Quetorriax, anaitsunarenjaia, mestica de tauskadura, euskuna zona El mutante musical, Nelson Noise, es mevensa, catérica de con un tupat enal de borrocar. Quetorriax, anaitsunarenjaia, euskalherria México. Esta noche es de fiesta, vete conmigo, morena. suna ke ditua bailietan beti mintzendu dena eskuekin eskuekin genua bizitzan itseke da zaiaena sentimendu ira gorra dexiateko hasera kofras eskuratzeko eskuekin eskuekin ferekatitako amodioaren aditzako mai namurena <tumazana> ke <dizik> da cosalla se puso buena <tumazana> metele <dizik> canela que te para ti viene llegera baby como lo mueves asi saca como lo esto se dice te gusta como suena estos monos en tu pero es todo un que le mete a la serie ¿A se pone caluroso querer ser tu peligroso contagioso colección mexico pai pascu haciendo la negra tiene cumba Esekin eskurekin gutsua baiitzan beti ungitzen du dena, eskuekin eskurekin geuen bizitzan tzenitzaa da zaena, Senmendu iraola desiatzeko. Haserakoplatzenuna eskutzeko, eskurekin eskuekin, eskuekin pedekan nadie como ella te quiero mi morena lucha por su gente siempre va de frente usando su mente a contracorriente para mi morena cuando se eleva y vuela y vuela más allá de las estrellas Su sombra se extiende por todo el continente llenando de luz a toda mi gente mi morena abuela de bolívar de allá para abajo para arriba para abajo para arriba ser alguien no se amane la vida si,